A Radio Sambi, la música en Estat Port. Tot seguit us convidem a escoltar El cabàs de la Montala.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 I ja tornem a ser aquí, un altre programa del Cabàs de la Montala. I avui tenim amb nosaltres, com a convidats, el Ferran Sánchez Bosch. Hola, Ferran. Hola, ah. bones tardes. I tenim també el, a l'Ona d'Estel Garrido. Hola, bona tarda. Hola, Ona. I ells ens parlaran de llibres. Començarem pel Ferran. El Ferran fa temps ens va portar a la biblioteca un llibre fantàstic que tenim a la vostra disposició, que es diu Mirades a l'Orient i a l'Occident. És un llibre... Bé, bueno, primer de tot, Ferran, m'agradaria preguntar-te com vas començar a escriure, per què escrius? Bé, En primer de tot, també et vull donar les gràcies perquè m'has fet venir aquí, que em fa il·lusió, doncs, estar en antena encara que sigui uns moments i parlar d'un llibre que certament jo també me l'estimo. De fet, clar, jo crec que alguna de les coses que sempre portem dins tard surten i en el meu cas doncs, jo porto dins que el meu pare era poeta i era un poeta doncs, que molts el consideraven com una persona d'una finura molt gran i jo de poeta no me n'he sentit mai però escriure, de vegades, sí que m'ha agradat fer-ho i ja teníem unes coses escrites i potser també com a conseqüència de fet de ser una família nombrosa, com hem estat, bueno, i som, de fet el meu pare li hauria agradat tenir una nena, però de fet hem estat nous germans, tot nois, la qual cosa doncs, sempre va ser doncs, un element que... Des a casa ser nou nois doncs era, significava cresca no? tot i que hi ha hagut diverses vicissituds, però el fet és que eh, aquesta branca de la lletra a mi doncs, sí que jo crec que doncs, és com una llavor que ha sortit potser tard perquè eh, jo sóc el cinquè dels germans amb una, amb una colla de nou el cinquè doncs ho té fàcil per saber on és perquè en té quatre amunt i quatre baix se a dir, està al mig i, i això també d'entrada, doncs, la meva professió ha estat pràcticament una professió de números però les lletres sempre han ressonat i per tant doncs, i de les coses que havia escrit, unes dels records de la infància que de fet això va tenir un origen concret, que és unes vacances que feia amb els nets, se'm va... Ocorre, doncs, començar a explicar anècdotes de quan eren petits i es feien un tip de riure. I vaig pensar, mira, això doncs, potser posat per escrit potser a la millor els agradarà. I, i sí, sí, els va agradar i, i ja ho tenia recollit. Després també eh, la meva esposa, la Mercè, doncs, és una especialista en atenció primerenca de nens cecs i és tan especialista que l'han cridada des de molts punts de la Terra, tant d'Orient com d'Occident. En aquest punt concret, el psicòleg que ha fet el pròleg d'aquest llibre em va dir, Ferran, com és que has posat mirades a l'Orient i, i a l'Orient i a l'Occident? Si primer vas anar-te'n cap a les terres de Sud-Amèrica, que són l'Occident, i després te'n vas anar cap a l'Índia, que, que és el, a l'Orient, Dic, bé, però si tu mires des de la perspectiva del llibre com comença, comença amb les pinzellades de la nostra infància. I en allà, a l'origen, la infància, és com l'Orient, és com el començament del dia, i per tant, doncs, és la primera mirada de l'Orient. I certament que la Índia ha estat, doncs, el lloc de, de trobada, de, de, diguéssim, més tard, però també coincideix en que doncs, jo, eh, són terres de l'Orient però que són des de la meva perspectiva vital ja puc considerar que estic també a l'Occident de la vida. No? I... Caram! Per caram. Ferran, <ríe> Ferran, això que has fet és molt de poeta. Eh? Per cert, no ens has dit el nom del teu pare? Eh? Sí, el meu pare es, es deia Sebastià Sánchez Juan. Eh? Molt bé, molt bé. Si hi ha algú... Segur que pot trobar poemes seus, no? Sí, sí, sí. De fet, doncs, quan va fer els cent anys de la seva... del seu naixement, doncs es van publicar les obres completes i les vam intentar divulgar, però ja sabem que que amb el meu, el, el meu avi, jo no el vaig arribar a conèixer, però el meu pare ens deia, el catalán, el catalán té de la i, de fet, doncs, està clar, va escriure en català, però el català de la poesia poc part l'hi va portar a casa. És a dir, que es va haver de buscar la vida com va poder en una època molt i molt difícil. Això que deia el teu avi, el català, el català te darapant, ho deia així? Vos dic que el teu avi parlava castellà? O... Sí, sí, clar, perquè el meu avi i el meu... El meu... Pare va néixer a Sants perquè era fill de la meva àvia que era procedent d'Ebiissa i el meu pare que era procedent de Caravaca Caravaca de la cruz i contestar això? Caravac està a la província de Múrcia Molt bé. Eh? Està Molt la província bé. de Múrcia I, però però el que sí que és cert el meu avi va venir a treballar a Barcelona per la, diguéssim, les obres de l'exposició universal, eh? és a dir, tot, tot 1888 1888, 1888 sí, exacte, sí, sí, sí, va ser un moment on ta Barcelona va créixer molt bé, molt interessant de fet en, el, en la teva ja ho has dit, però la primera part del llibre és, és, són detalls de la infància són... vols destacar algun, alguna part concreta d'aquesta part sí. algun detall o alguna ben. cosa de les anècdotes que més celebraven els meus nits és que a casa, doncs, sempre, sempre vam celebrar el Nadal amb molta il·lusió, a banda, Vergue, el Nadal doncs, era una festa de, de, de gresca, gresca, eh, de gresca, i certament que aquí el, el, el Nadal nosaltres representava, doncs, com a com a element capdalt, doncs el dia de, del mateix de Nadal, al migdia, abans de començar l'àpat, doncs ens dedicàvem a fer cagar el tió. Clar, fer cagar el tió, cada, cada un dels germans tenia personalitat pròpia i per tant, doncs eh, això consistia que primer s'havia d'anar cantar el nen Jesús una cançó de Nadal. I a casa, com que érem tants, doncs era una casa amb un passadís molt llarg i amb un extrem de la casa, que era el menjador, hi havia el nen Jesús i a l'altre extrem de la casa, que era el rebedor, hi havia el tió. El tió magníficament guarnit amb una flaçada a sobre perquè no passés fred i, i doncs, el, el ritual consistia en que primer anàvem a cantar la cançó del nen Jesús i mentre nosaltres cantàvem, el, el tio cagava, no?, és a dir... Sí, i... això que t'ensenyàvem, pobre, mentre parlava jo li anava ensenyant coses una mica més i te faig, sí. te faig equivocar. Sí, sí. Era la cançó del tio que, que sí, has sí. posat aquí, que és ben curiosa, no? Sí, sí, bueno, aquesta és la tradicional nostra, i després ja he sentit altres cançons del tio i no s'assemblen gaire, no. però per nosaltres aquesta era la més entranyable perquè de petits petits eh, doncs és la que cantàvem. I jo diria que havia una competència en fe, eh, eh, la fe amb el tió i la fe amb els reis, és a dir, havia una certa competència, però jo diria que a l'últim que se li perdia la fe era amb el tió, <laughs> perquè era molt màgic, era era molt màgic era tan màgic que està clar... Eh, la les coses havien de tenir la seva de lògica, i llavors l'anècdota que tothom hi disfrutava explicant-la era que el meu germà gran era un gran aficionat, com el meu pare, de la xocolata. I el meu germà gran doncs deia, aquest any el tio no cagarà res, no li poseu xocolata! Jo. I clar, nosaltres de bona fe, li posàvem la xocolata d'obrenar berenar i el meu germà gran doncs, se la crespia <ríe> sí, sí. sí, sí, és molt interessant jo, jo li ensenyava hi ha una, una frase aquí del tio que diu, cagues sardines que seran més fines no? aquesta <ríe> Aquest... era la versió personal i familiar aquesta era l'afegitó que li feia el meu germà gran que, que també també doncs sí. hi posava una mica de sentit de sí. aquesta primera part personal és molt emotiva i plena d'anècdotes i que veus la família jo recordo quan quan la vaig llegir, sí, em podia imaginar molt fàcilment a la família fent aquestes coses, i això és una cosa que té l'escriptura del Ferran, que t'hi poses molt ràpidament en el que t'està descrivint, I, i com que anem una miqueta de pressa i voldria que parlessis de tot, ens podries parlar també de, dels viatges, de la segona part del teu llibre... Sí, en o... la, la segona part hi ha una part de viatges que fonamentalment són de viatges a Sud-amèrica, com a conseqüència de congressos que feia una organització de secs i també com a conseqüència de professionals, d'educadors per, per la ceguera, i sobretot educadors a, a nens més petits, la Mercè, la meva esposa, està especialitzada en nens de 0 a 2 anys. I això doncs, també n'ha fet uns quants llibres, però sobretot ha estat molt reconeguda com a persona, diguéssim, no solament entesa, sinó persona que els ha sabut entendre. I la, la importància que té poder-los entendre de ben benvenuts, perquè això els permet moltes vegades tenir eines que que si no haguessin estat a, a través d'un ajut no les podrien tenir, no? I, i aquesta, aquest reconeixement, doncs, clar, havia de fer un viatge, havia, havia de portar maletes, i dic, home, algú ha de portar les maletes, no? I jo, doncs mirava d'acompanyar-la, i, i la veritat és que al principi encara ho feia, Diguéssim, em sentia útil perquè hi havia aquella cosa de les transparències que s'havien de posar amb una espècie d'aparell que posaves sobre una làmpara i després quedaven reflectides a la pantalla i això em permetia que quan s'havia de posar una, una làmina lámina doncs la posava. Però, coi, això del powerpoint m'ha posat el paro. Però, sí? a i si tot, el paro de les maletes no el tinc encara. <ríe> I i en, en aquests viatges eh, que has fet, alguna vegada aquest llibre es va publicar l'any 2015 i pel que he anat veient són viatges que havies fet uns anys abans, és un recull de, de molts dels viatges que vas fer tu quan naves per exemple als països d'Orient i veies el que estava, veia o el que estava passant perquè la mercè esta aquí amb nosaltres, a l'estudi, eh? no m'he pogut estar. Està aquí acompanyant-lo avui en un francès. Sí, sí, sí. Doncs quan veies el, el que estava pens passant, pensaves una mica com, com que acabarien les coses com estan acabant, que teníem tot el problema mm -hmm que estaria passant el que està passant a les fronteres d'Europa. Ara ho a venir? Què pensaves? De, certament que quan et moves un món doncs, intentes descopsar què és el que t'envolta, no? Eh, potser, eh, és a dir, en el, els països de Sud-amèrica sí que eh, quedaves com amb el cor petit per la diguéssim, gran diferència que hi ha entre les persones acomodades i les persones, diguéssim, que viuen en el que diuen assentaments humanos i veus que això no es pot aguantar, no? Eh, però i, i això, sobretot, ha de uns, uns 15 o 20 anys. Però hem tornat i hem vist que hi ha hagut una veritable modificació, però certament hi ha una constant que d'una manera o d'una altra doncs, també la vas veient. I és que sempre hi ha grups que se senten com menys tinguts i volen, diguéssim, eh, expressar-se en la seva pròpia manera de ser. I aquests, i per, és a dir, inclús per exemple a Xile, doncs, hi, ha, hi ha una zona de, en la qual doncs, se senten, eh, diguéssim, amb amb el dret d'expressar doncs, la seva pròpia personalitat, diguéssim, com a poble. Després també, per exemple, a Istanbul. Vam en un hotel que el recepcionista ens era curt. Quan va saber que érem catalans, es va sentir com identificat perquè ells també volen ser reconeguts com a poble. És a dir, sí que t'adones que hi han constants que... Ara, francament, el, tot el, aquest tema tan tan dolorós com ens toca viure ara i tan maltractat com, ens, com estem, com és el, el tema dels refugiats, ni li, ni la imagenyava ni l'havia acotçat. Ho, ho haig de reconèixer, però clar, 15 anys, que jo diria que pot tenir l'origen de tot aquest conflicte tan irracional, doncs jo haig de reconèixer que no l'havia no acotçat a través dels viatges. No? Molt bé, gràcies, Ferran. Hi ha un últim detall d'aquest de viatges, i és que el Ferran acaba d'arribar de, de Curitiba i de Batatais a, al Brasil. Que, que voldries destacar alguna cosa de les que has vist en aquest... Sí, en primer lloc, certament ha estat no un viatge de turisme, ni un viatge de maleta, sinó un viatge d'intentar fer suport a un germà meu que a primera hora del matí, sortint de la casa on viu i anant, perquè és un claretiar que està a Curitiba, amb un institut teològic, i anava a, a dir la missa. I un desaprensiu se salta el semàfor i l'atropella i me'l deixa mig mort i eh, fuig. No se'n sap res. Però ell va estar, mig mort, estirat a, a terra i el van dur a cuidados intensius, s'hi va estar 46 dies en allà. Primer hi va anar una altra germana meva més jove i després hi vaig anar jo perquè en tenia per més dies i però el dia que vaig arribar jo, doncs, al veure'm es va posar a plorar. Perquè, clar, després de 46 dies estar tancat en allà, doncs, i del que havia sofert, doncs, és, clar, és una experiència que realment... Jo crec que pot humanitzar, però que també és dura, eh? perquè intentar acompanyar amb un que està sofrint d'una manera tan injusta i que és un patiment, diguéssim, que, que veus que el patiment, en aquest cas, doncs, també té un sentit d'acumulació, eh, doncs jo crec que eh, també ens pot fer com més o menys, no? I, i certament, Uh, ara afortunadament jo m'adonava que per tota la seva història doncs estava cansat al principi quan ho van traslladar, jo vaig arribar l'últim dia de l'UB l'endemà doncs estava tan desorientat, parlava anglès parlava italià, és a dir però a poc a poc uh, doncs el seu uh, llenguatge perfecte i ara últimament perquè es va estar uns quants dies sense ulleres i ara últimament podem dir que hem tingut el goig de poder rebre, diguéssim, expressions directes d'ells a través de WhatsApp. La qual cosa ens dona esperances de que, almenys des el punt de vista intel·lectual i de la parla i una sèrie de coses, va evolucionar bé. Esperem que la resta, que també no pot posar encara els peus a terra, etc. però esperem que això, amb el tractament que se li farà, doncs, pugui arribar a recuperar-se al màxim. Molt bé. Vols afegir alguna cosa més del teu llibre, dels teus viatges, Ferran? Eh, perquè si no donarem pas amb una mica sí. de música. No, que l'únic punt, que aquest llibre va tenir una empenta i és que la Mercè, la meva esposa i jo, doncs fèiem 50 anys de casats. Uh -huh. És a dir, diu, escolta, amb la celebració tu em podries recollir i amb un llibre i llavors doncs, amb aquesta celebració amb els amics i familiars en podríem distribuir i donar-ne una a cadascú i així va ser, va ser aquesta empenta hi ha ja algunes coses fetes perquè quan he sortit algunes vegades he fet cròniques i, i aquestes cròniques no les he llançades i per tant doncs, han pogut fer el llibre Molt bé, moltes gràcies Escoltem una mica de música i no marxeu perquè després continuarem I continuem, continuem amb un conte, amb el conte de Sant Jordi, que cada any l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montal per Sant Jordi publica un conte relacionat poc o molt amb Sant Vicenç de Montal. I cada any es tria una persona diferent per seus mèrits, per, per haver participat en llocs florals i haver guanyat anys consecutius per una sèrie de, de qüestions com aquesta. I aquest any, aquest any, la persona triada per escriure el conte ha estat el Ferran Sánchez Bosch. Com va anar això, Ferran? Bé, eh, tot d'una rebo una trucada de l'Anna Martos. Montes. Montes. Mart... I em diu no, és que... Bueno, no, una trucada, un correu. I em va dir és que l'alcalde m'ha dit que et comuniqui que, eh, doncs, eh, les possibilitats si tens d'escriure un compte com d'altres que ja se fan cada any a motiu del dia de Sant Jordi. I bé, doncs, la, has de confessar que sí que em va fer gràcia que m'ho diguessin. Eh? Incluso ho vaig agrair. I, i, I després, doncs, pensant, bé, un en havia vist diversos. Home, que parli una mica de Sant Vicenç. Resulta que eh, hi havia una, diguéssim, vinculació, potser una mica anònima, en el sentit que el poble de Sant Vicenç ofereix la possibilitat de tenir un campus de futbol allà mateix en Antapur, a la Índia que és allà on tinc eh, relatades una sèrie de cròniques en aquest llibre que parlàvem abans i doncs aquesta coincidència de, de, de que el poble de Sant Vicenç doncs, fa aquest diguéssim voluntariat tan interessant doncs em va venir Bueno, entre la Mercè i jo, doncs vam dir, i per què no parlem, doncs, d'aquesta realitat? I jo vaig, doncs, articular la possibilitat de que vingui una noia, de fet, de l'experiència, quan vaig ja tenir escrit, ja em van dir, és que això ja és veritat, això ja ha passat, no era una noia, era un noi. Bueno, doncs aquesta vegada és una noia que ve justament pels dies de la Festa Major a Sant Vicenç. Bon I aquesta coincidència doncs, fa que aquesta noia, molt exerida, doncs, doncs, estigui passant uns dies amb els nois que juguen a futbol d'aquí de, de Sant Vicenç. I aquest és, en resum, l'argument de tot el conte. El Que porta per títol de l'Índia a Sant Vicenç de Montal a tocs de pilota. sí. Eh? Eh? Això de cops de pilota té la seva... Sí? Sí. sí. sí. Bueno, jo crec que és millor sí. que es llegeixi el conte. I vegis... sí. No ho expliquis, no sí. ho expliquem, no? i així tothom estarà esperant el dia. El conte es presenta el 22 d'abril a la Festa de les Lletres. Eh? Allà, de fet, estaràs convidat tu i, i perquè... Ara anem a parlar de la il·lustradora. Tenim aquí amb nosaltres a, a Ona d'Estels, que ha estat la il·lustradora i que ens explicarà com, com ha anat. Ella ha fet els dibuixos d'aquest conte. Explica'ns com va anar això, no? Doncs jo, bueno, hola, bona tarda. Bona tarda. <laughs> doncs jo soc, bueno, soc d'aquí de Sant Vicenç i estic fent un grau superior d'il·lustració a Badalona. I aleshores, bueno, tenia que fer com una sèrie de pràctiques i jo vaig pensar, bueno, doncs, ja que he vist aquí a Sant Vicenç i veig que fan cartells, bueno, com a altres pobles, doncs vaig anar, vaig anar a l'Ajuntament a preguntar si podia fer els, bueno, els cartells de diferents festes que es facin doncs jo poder-los il·lustrar. I aleshores em van comunicar que cada any doncs, es publica un llibre que trien a alguns, a un autor per, poder, o sigui, per escriure els contes i que si jo el volia il·lustrar. I si bueno, em van passar aquest conte, el vaig llegir i jo mm. vaig començar a fer les il·lustracions. Les il·lustracions en funció del que... Sí, en funció del, del... de cada capítol, doncs més o menys el que passava, doncs jo em f... m'imaginava una idea i li l'il·lustrava. I a més, com que parlava també del poble i jo sem... bueno, visc aquí des de tota la vida, doncs sí. més o menys sabia com són les festes i aquestes coses sí. que passen. Molt bé, molt bé. És el primer conte que il·lustra, són sí. Sí, o sigui que que il·lustro un plan un conte sencer, sí, he fet el, bueno, alguns, alguns dibuixos per diferent gent que m'han demanat, però en plan, conta a conte, sí, i la veritat és que estic, no sé, molt contenta per aquesta oportunitat. Sí, no?, de, del, del conte. Com, com un... Eh, els dibuixos de, de l'Ona, que t'han semblat, eh, Ferran? Eh, sí, eh, molt intensos. Sí? Eh? <laughs> molt de color. Sí, sí, sí. <laughs> de fet, eh, l'India és un país de molts colors. De fet, tenen el costum de dels el, el, peus abans de trepitjar el lindall de casa seva, i posen lo que diuen com una espècie de mandala i un omplen tot de colors. I per tant, doncs, no deixen gairebé ni un tros que no estigui sense colorit. Eh? Sí, sí, jo vaig posar molt color perquè també pensava en plan, bueno, són les festes majors que penses que bueno, hi ha molts colors, hi ha molta gent i, bueno, l'Índia tu penses a l'indi penses en, en colors les festes que es fan i colors per tot bueno, jo m'imaginava colors per tot arreu Clar. i també més si ho ajuntavas amb, amb les festes de Sant Vicenç doncs li vaig posar molt de color Sí, perquè on el Tu no has anat a l'Índia, jo tampoc, no. Eh? però no has anat a l'Índia i per tant tu has hagut d'imaginar a través sí, del he test... Sí, m'he tingut d'imaginar i he tingut que bueno, fer ressenya, buscar imatges de més o menys com són les coses allà, les festes que hi han, com vesteixen... O sí sigui i... que has fet un petit treball de, sí. de recerca... Bé, ara, ja tens, ara que ja tens la idea, ja potser serà més fàcil no? anar-hi a, a l'Índia... Sí, ara no, sí. No t'han vingut ganes? Sí, la veritat és que Sí. <laughs> Molt bé, doncs uh, aquest conte, ja us he dit, serà presentat a la, a la Festa de les Lletres que es farà el, el dia 22 d'abril a les 7 de la tarda aquí en el Centre Cívic Calgord. També es donaran els premis dels Jocs florals, i ja en parlarem. Eh? Es presentarà una guia que fem les biblioteques del Maresme que aquest any tracta sobre, sobre oficis antics, eh? que es diu Fent i desfent, apren l'aprenent. I nosaltres ja voleu comentar alguna cosa més, Ona? Que has parlat poquet i, no, la és que i nosaltres més aviat ara ja ens acomiadem en aquest programa del Cabas de la Montala. Moltes gràcies, Ferran, per haver-nos explicat. Gràcies sí. a vosaltres, Antònia. <laughs> Moltes gràcies, Ona. Gràcies per aquesta oportunitat. I també us diré que ha estat aquí callada, que hem tingut a la Mercè, que també acompanya el Ferran, o sigui, no és el Ferran només que li porta les maletes, que diu ell, que, que no és, sinó també la Mercè que ha estat aquí i que un dia vindrà i ens parlarà de, de les seves, dels seus temes eh? més endavant.